Великі рослини з широким листям, дуб, лопух, а також дереві, кмин, коріандр, кріп, бузина. Венері п'ятниця присвячуються білі, червоні, лілові квіти, лаванда, фіалка, шавлія, бузок, жасмин, вишня, слива, малина, ожина, рослини сатурна субота, сосна. Ялина, піх, татує, кепарис, папороть, верес, полин. Галина Лузько Жито Від часів трипільської культури, що стала першим осередком землеробства на теренах Східної Європи, беруть початок символи аграрно-магічного характеру. Зерно, колосся, обрядовий сніп, Ритуальний хліб, вінки страв, квітів і колосків – основні атрибути обрядовості давніх хліборобів. На особливу увагу заслуговує в українському фольклорі символ жити. Заглянемо до словника української мови і знайдемо там безліч слів з життяними коренями, Пожитно, вигідно, прибутково. Пожиточний – корисний, живець – життєва сила, живитися – годуватися, живкий – енергійний, життєрадісний, животвір – уся жива природа, поживання – життя, заживок – зародок, заживний – міцний – цупкий, жила – кровоносна судина. Слов'янське взагалі малоруське ж, особливо слово «жито» походить від «жити». В слові цьому зосереджується багато смислу і змісту. Ним виражається головне благо народу, так що благо можна поставити синонімом «жита». Як зазначає митрополит Іларіон, «жито» особливо поважалося як правдивий середник до життя «жито». Віджити. Воно символ плодючості і тому часто в ритуалі, особливо весільному, і вживається або в зерні, або в снопах. Так сніп жита вноситься в хату під Різдво, сніп жита ставиться в головах молодих при першій постелі. З глибин віків до нас дійшла легенда, ніби притворенні світу голуби підняли з морського дна. Жито – для людей. Пшеницю – для Бога. Траву – для худоби. Особливого значення надавали житніму зерну. Це був жертовний матеріал, поширений у більшості європейських народів. Зерно мало стійку семантику, родючості, багатства, пов'язано з циклічним характером смерті відродження природи. Одним із аспектів образу жита є символ плодючості і, виходячи з цього, кохання і шлюбу. Жито, мамцю, жито, жито не полова, як дівчину не любити, коли чорноброва. Жито так віщує шлюб. Стигле жито символізує готовність до шлюбу. Ізжати «жито» означає одружитися. Ой, у полі Нивка, кругом материнка, Там дівчина «жито» жала, гарна чорнобривка. Жала ж вона, жала, сіла спочивати, Їхав козак з України, мусив шапку зняти. Закінчилося тим, що дівчина козакові вишила сорочку, Тож незабаром і весілля. Ой, у полі вітер віє, а жито половіє, а козак дівчину, та вірненько любить, а зайнять не посміє. Коли жито зелене, рано думати про шлюб. Ой, на горі жито, жито, колос похилився, о, жени моя мамко, я вже находився. Шкода синку жито жати, жито зелененьке, шкода синку женитися, ти ще молоденький. Перехід від стану дівування до заміжжя відображається в Коломийці таким чином. «Там, де були жита, жита, а тепер пшениці, там, де були дівчаточка, тепер молодиці».